هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي هم الرجال صناع حياتي اقمار لالي منار الهداتي قوانا بعزم الاباط وعقوانا بعزم الاباط ايا من تسمع وخلى المنامه ده العمر يمضي ورا من حراما العمر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا وَيَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَيْدُ لِلْفَلَى هَا دِيَ لَهُ إلا الله وأشهد أن محمدًا وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَبَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون. Zahvala pripada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, koga naš gospodar uputi na pravi put, zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, neće mu naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha bareke Wa Ta'ala i da je Muhammed Ali'i Salatu wa Salam posljednji Allaho poslanih poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao svojoj plemeni tvoj ekizi ovi koji vjerujete, bojte se Laha, istinskom bogobojaznošću i ne uverite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alijekum ar rahmetullahi wa barakatuh. Zahvaljujemo gospodaru što nas je ponovo sakupio i okupio na ovom bareć mjestu da nastajemo govoriti o njegovim velikim, veličanstvenim imenima. Večeras, draga braćo, ime koje ćemo govoriti, koje ćemo spominjati je ime od velikog značaja. To ime nosi naziv el koji ima značaj na našem jeziku onaj koji mnogo daruje. U arapskom jeziku se koristi ovaj izraz za čovjeka tako da se opisuje čovjek ovom, ovom osobinovnim svojstvom pa se kaže da je čovjek vahim, onaj koji nešto da. Isto tako došlo je da je čovjek taj koji nekada puno dariva, mnogo daje, vahab, pojačanog značenja. I slični drugi značenja, u većini slučava se, znači spominje kada neko nekom daje hediju, poklon pa se spominje da je, znači darovao ili dao taj dotični poklon osobi. Allah džela Vala spominje, spominje ovo uzvišeno ime na tri mjesta u Kur'anu. Mi znamo poznatu dovoj sure Alimran gdje Allah džela Šana opisu i okazuje na osobinu vjernika kako treba da doziva svoga gospodara kako treba da traži svog gospodara pa opisuje o dovu koja ja tok potrebna da se nađe kod nas u našim domovima Allah dželle džalal kaže Rabbena raduz zikulubena ba'da izheditna wa hablana min posebnu dovu te kažeš Rabbena, duze, uđubena. Gospodaru naš, ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si nas uputio na pravi put. Zaista jaka dova i koja je potrebna da se uči nakon upute, jer ja vlađu taj koji uputio naša srca. I ne dozvoli da naša srca skrenu sa pravoga puta nakon što si nas uputio. Podari nam osebe neizmjernu milost i blagodat. Inneke amta l'wahab zaista se ti onaj koji mnogo daruje. Pogledajte završetak Kur'anskog ajeta i mi smo kazali da sva imena obuhvata i sadrža jedan edeb način dozivanja Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Fadu'uhu biha. Završetak ajeta je djela što vam kaže valillahi lasma ulhusna zaista Allah posjedio najljepša imena i vi ga dozivajte njima. Ovo dozivanje, Allah tebare kvetala, treba da bude sa jednim edebom, znanjem kako ga dozivati kako od njega, kako od njega tražiti. I u ovoj dobi kada tražimo uputu, da Allah tebare kvetala ne, ne skrije naša srca sa pravog puta i kada tražiš dobi za milost, na kraju tražiš od koga? Od onoga koji dariva. Završava svoj dobu, al-Wahab, opisuješ gospodara da je on takav kako se sam sebe opisao u Kur'anu ili sunetu posanika sa sebe. Na drugom mjestu Allah Čelešanuhu govori u sudu Sa'ad 9. ajd je kaže أَمْعِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَحَابِ Da li oni posjedio, a vi ćemo ajd govoriti u cijelosti u nastavku dersa, da li oni posjedio Allahove riznice milosti oni ne posjeduju, znači ono što negira s ovim pitanjem. Pa na kraju završava da je on el aziz il wahab. Da je on koji je moćni i silni, el wahab koji daruje. Znači te riznice koje on posjeduje iz njih može darovati i davati samo onaj koji posjeduje. A on je el wahab istinski gospodar i vlasnik tih riznica koji daruje kome hoće, koliko hoće, kada hoće i u tome ga niko ne može, niko ne može spriječiti. Zatim Allah Jelashanu u Kur'anskom ajetu gdje opisuje govor Sulejmana, alaihi sallatu wa sallam kaže Kale rabbi gfir li vaheb mulken Gospodaru moj oprosti mi i podari mi vlast Suleyman alaihi sallatu wa traži vlast odavlahaću sallam kao poslanik a vidjet ćemo kakvu je vlast dobio podari mi kaže vlast la anan balili ahad min ba'di vlast kojuneče niko slečno dobiti nakon mene posebnu vlast veliku vlast kojuneš niko drugon darovat zatim na kraju kaže inna ka anta alwahab a za taj koji daruješ koji mnogo znači dariva i od takvog gospodara traži i opisuje ga da el wahab i od nje traži tu vlast i moć koju je Gospodar Cvjetova na kraju podario, što ćemo vidjeti u nastavku predavanja. Kada se odnosi na lahate barekevetala značenja ovoga imena, znači u jeziku smo vidjeli da čovjek može biti opisan ovom osobinom, da on daje, ali ćemo tu isto tako da postoji jako velika razlika između stvorenja koji daje nekome nešto i onoga što Gospodar Cvjetova daje znači velika i odlovna razga između stvoritelja i njegovog davanja, darivanja i ono što stvorenja međusobno daju jednim drugima. Ibn Đeri Rahima Ullah, kada je komentarisao ovaj Ajit, da je on taj koji puno daruje, kaže to znači ti si onaj, opisuje vlada Tabare koja je koji daje svojim robovima uspje. Znači gospodar to, daj uspje. Zatim kaže ti činiš postojanim, U svojoj vjeri oni koji potvrđuju i svjedočuje tvoju istinu, koji su prihvatili Allaha kao gospodara i poslanika sallahu aljih i veseleme Muhammeda kao poslanika, znači ti si taj koji ni činiš postojanjem čvrsti na tom putu, ti si taj koji im daje, daruješ istikamu u strajnost na, na pravom putu. Zatim kaže, on je taj koji onome kome želio svojih stvorenja daje, dajem ili darje vam moć, vlast i poslanstvo. Moć, vlast i poslanstvo. Nakon toga, il-hatabi rahimahullah isto tako pojašnjava, a pogledajte kako on pojasni značenje el vahad Kaže, on je taj koji daje i daruje bez traženja naknada. Danas mi kad jednim drugima damo nešto, očekujemo nešto što će biti uzračeno. A po ništo mu kažeš bavati. Znači Allah traži to bez naknada, daje, daje bez naknada. Zatim, el hulemi rahimahullah je kazao el rahab je onaj koji neizmjerno, neizmjerno daje i to ne izrazloga razloga što neko to zasluži. Zapitaj se, koliko je blagodat ti imaš, koji ti je Allah šan dao, koji to basipa dano noći? Koliko ti te blagodati zasluži u svojim postupcima, u svojim dijelima? Nema ga da neko zaslužeo i blagodati. Ralađ u je takav da ih daje iako ih nismo zaslužili. I zato ćemo na kraju spomenuti jednu veselu, a to je zašto nevijenici uživaju u mnoštu blagodati, upravljaju svijetom, imaju rahatluk, razkoš, dunjavluk, sve im je dato. A oni nisu ti koji su te barek vatala priznani kao gospodara, ne zahvaljuju, ne traže od njega, nedove, Nego jednostavno sve to pripisuju nekom i druge mimo, mimo Allah te Kako? Zašto? To ćemo na koga da pojasniti. Prvi prvod u spoznanju ovog Allaha te barek velikog imena, el-Vahaba, jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala opisao sa ovim velikim veličanstvenim imenom koje samo njemu dolikuje. A on je taj koji daje i dariva stvorenjima ono što on hoće i koliko on te bareke keletala hoće. U tome niko ne učestvuje. U toj odluci niti neko može spriječiti ono što je gospodar svjetova odredio. Što nam je znači dao, što nam je podario. Niko u tome ne može znači učestvati, niti neko može spriječiti ono što gospodar svjetova je odlučio da dati nekomu. Da to mi ne trebamo jedan drugima da zavidimo, je l? Sada shvatam zašto je zabranjen hasad. Jer Allah je daj kome hoće koliko hoće. Neko ima, neko nema. Neko ima više, neko ima manje. Neko ima dobro auto, neko ima slabi auto. Neko ima jednu ženu, tri žene, tri žene, četiri žene. Neko nema ni jedne. Neko ima deset rodijce, neko nema ni jedno, neko ima dvoje, neko ima troje, neko ima ženski, neko ima muški, neko ima ženski i muški, neko nema. Ko to daje? jedan isti istinski gospodar svjetova Elvehab svima i svoje potpune mudrosti onoliko koliko kome on te bare kvetala hoće i zato jako bitno da ovaj plod spoznaj uđe u srce čovjeka kako ne bi zapao u taj hased i zavist ljubomoru prema drugima jer onaj koji daj, daje i darivaj gospodar svjetova i naš i vaš i njihov I isti taj koji svima određuje koliko će ko imati. Allah Subhane Avatala opisuje da je On taj koji daje. E ljudima ne samo što u nekom dotičnom trenutku tražiš, nego sve što tražiš, abim, kada se sjetiš, povratiš malo, koliko ti doviš i koliko dova imaš koji su puti gospodaru sveta ti dadni, a On ti sve to podario. Allah Žešano pisuje i kazuje وَاَتَاكُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهِ I on vam daje sve ono što ste iskali tražiti od njega. Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže nakon toga وَاِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا A kada biste pokušali blagodati, prebrojati koje su vam date, nikada ne bi bilo stan da prebrojite te blagodate. Pokušaj, samo da se sjetiš koliko blagodati imaš, koliko blagodati posjedeš, da li si u stanju da prebrojiš te blagodate. je to jedno riječu kazati život, nego piši je život, šta sadrži, šta nosi do sobina, pa ćeš vidjeti koliko je da li treba čovjek zahvaljivati gospodaru svjetova. In al insana l'darum kafar Na kraju je Allah šalaka da je to ukazao da On sve što tražite daje blagodati, niste stanju prebrojati koje vam je dao, na kraju kaže kakav je čovjek. Da ne nezafalan i nasilan, ne samo da je nego da je nasilan, da je to njegova karakteristika, koja ga krasi na dumjavu. Da ne zahvaljuje Allahute te bareke letala. iako Allah ukazuje, ukazuje da je on taj koji daje te blagodati, koji nas je počastio, svim ovim blagodatima i sve što traži od njega i daje i ne prestaje davati to je njegov osobina koja ne prestaje on uvijek daje ali su mi ti koji smo nezahvalni tim blagodatima vrlo malo nas zahvaljuje i činje najpravi šukr Allahu Tebare Kvetan Zatim gospodar Svjetovar kaže Ja e yuhannas uzkuru nje imate Allahi alaikum O ljudi sjetite se blagodati prema vama koje vam Palate Barakavatara daje Zatim kaže Hel min halikin gajrullahi jer minas sema i ard Da postoji neki drugi stvoritelj koji vam obskrbu može dati iz nebesa i iz zemlje, pored njega La ilaha illahu Ne postoji i nema božanstva istinskog osim njega koji je zasuna se obožava A kuda se vi nakon svega toga odmećujete i okrećujete? Allah Đelešan traži da se sjetimo tih svih blagodati koji nam on Tebare Kevetala daje i on ukazuje da on taj istinski gospodar stvoritelj koji stvara i daje opskupu i iz nebesa i iz zemlje da ne postoji pored njega drugi stvoritelj koji umogućuje se nešto poput toga da dadne. I na kraju pa kuda se da odmećujete? Razmislite, promislite, Ne Nemojte biti znači od oni koji su nezahvalni i koji to sve negiraju što im gospodar svjetova daje. Zatim gospodar svjetova kaže: "Lillahi mulku semawati vel ard", Zai sta Allahu pripada vlast nebesa i zemlje. Pogledajte kako je postovao komentar Satibun Kasirova ajet: "Yahluqu On stvara što on te barekvatana hoće. Na učestvu to ne niko. Niko ne donosi drugi odluke. O znači što odredi to to stvar, i o tome ja smo govorili. Zatim kaže, jeheb u lima i ješa u inasa. On je taj koji poklanja, koji daruje i dariva kome hoće žensku djecu. Allah te barek katala. niko drugi. Niti priroda, niti ono što je tek, tek tako došlo. Nego ono što si dobio od djeci, ahi to je poklon gospodara svjetova. Zahvaljuj na tome. Zatim nakon toga kaže, o jeheb i ješa u dhukur. I on je taj koji daje kome hoće mušku djecu, daruje. On se samo daje daje, nego darija, kao pokon daje mušku i žensku djecu. Zati nakon toga kaže, evo ju zauviđu hom zlokurem i nasla. Ili im daje i mušku i žensku djecu, daruje i mušku i žensku nekome. Znači nekom, odje prva kategorija, nekome daje mušku, nekome daje žensku, a nekoga počasti i sa muškom i sa ženskom djecom. Zatim, spominje četvrtu kategoriju, kako kaže Ibn Kese, da odavaš nam, spominje četvrtu kategoriju ljudi. Zatim kaže وَيَجْعَلُ مَيَّ شَاءُ عَقِيمًا I on je taj koji čini koga hoće od robova svoji bez djece, bez poroda. Gospodar se to, znači svoje mudrosti daje i čini koga hoće, znači počasti do ovih kategorija. I kaže إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ a zaista je on sveznajući i svemogući, sveznajući zna, zna kome šta pripada, ko je potreban čega, kome će dati nešto od toga. Kadir svemoćan da svima da, s druge strane je svemoćan da uskrati svima. Radi što hoće o svojoj vladni, jahluku maješa stvara što hoće, ne pita nikom, da li ću, da li nijeću, ono što on te bareke je tamo odrediti, to biva. Znači pokonja kome hoće mušku, kome hoće žensku, kome hoće dat i mušku i žensku, a koga hoće ostav ja i bez djece. I vidjet ćemo, znači da, kome je te bare Kvetara podario samo žensku djecu od poslanika. Ko je to poslanik? Lut Alayhi Salam. Znači osoba kome je Allah sam podario žensku djecu. Treba biti zahvalan gospodaru svjetova. Je su pri njega i vjerovjesnici počasčeni. Jedini znači od vjerovjesnik kada ima samo žensko dijete. Imamo vjerovjesnike koji malo te barekat Allah pod častio i sa muškovljecom, poput poslanika Ibrahim aleyhisselam. Imamo od vjerovjesnika koga Allah te barekat Allah pod i sa muškom i ženskom djetom, poput našeg poslanika Muhameda aleyhissalatu vesselam. Ali imamo, braćo draga, vjerovijesnike kojim Allah te bare kvitala je uskratio. Niti im je dao žensku, niti mušku djecu, poput Issa i Jahid, alihim sallam. Znači čovjek kada vidi svoje stanje, prisjeti se poslanika, najao da i robova koji su imali ili mušku, ili žensku, ili mušku, i žensko, a imalo i oni koji nisu imali nikad djecu. Onda kaže Alhamdulillah, što sam ja bolji, i draži Allah od ovih virovjesnika koji suskačaju toga. I nađi utjehu u tome, zatim razmislio Allahom kadru, njegom određenju, njegove mudrosti, svrti svega toga. Vi znate i one priče koje su ispričane iz Musa i, i kada je putovao, pa kad su najišli na, na dijete, je pa ga uklju. čega su ga uklju? je ostalo u životu šta bi učinio? Allah šan li je muder, sveznajući Alim, zna tvoje stanje, šta ćeš znati, odnosno tvoju, kako ćeš okončati, šta bi to djete tempri uzrokovalo? Možda od mudrosti takve, jedna od mudrosti, da bi to djete kada bi postajalo manjelo biti veliku uštetu i nepravdu, možda bi zbog toga djeta služio vatru. Možda ne bi se trude god godineš Ja ko Iako što se danas vršava, da su djeca neki ima veliko iskušenje, ali su s druge strane neki ima velika, velika blagoda posle smrti djetek Allah odrega prostio ocu od majke. Zaista se trudili, pa ta dovat čini čuda nakon smrti. I to je jako velika blagodat ko ostaje djetek u islamu nakon svoje smrti. Zatim, mala Allah Tebarekevetala ukazuje da i On El Wahab taj koji posjeduje i koji daje i dariva ljudima ono što on Tebarekevetala hoće. I sve što mi imamo, sve što posjedujemo, to je njegovo. Jer smo mi robovi gospodara svjetova, sve što mi znači posjedimo, to je sve naše gospodara. Jel? Jel navodi tajan primjer u Kur'an da čovjek promisli razmisli. A mi smo govorili od imena Malik, Melik, Melik, da je ono što mi posjedimo, sve od Allahovog posjeda, jer On to je nama dao. Sve blagodati ko uživamo, sve što posjedujemo od riska, sve od gospodara svjetova. Allah Jelal navodi takav primjer, pa kaže, daraballahu methalen abdelnem ruken la yaqadiru ala šejih Allah Žalšan navedi kaže primjer roba koji je u nečijem vlasništvi koji ne poslijedio ništa uzbitene robove šta je taj rob imao? ništa živi od onoga što mu dan je njegov vlasnik doručak ručak večer ako mu uz krati ne poslijedio a mi sad shvatamo i shvatšamo da smo mi robovi gospodara svjetova što biti znači da ne poslijedimo ništa al-nasu qa'itala sha'an kaže nastaje da opisuje drugo stvorenje drugog Insana kojem je dao dao nešto toga. Wa mana razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu Kaže osobe druge koje Allahovaša podari nešto od imeta učinoga, imućno đenjaku, pa on taj imeta kod djelije javno i tajno. Krejući znači i prikazujući se presvetom kako od Hel este on? Da li su te dvije kategorije iste? naj koji posjede i koji ne posjede, a ovaj drugi koji posjede uprita radi Allaha tabarek v.t. udjeljuje Alhamdulillah la ja'lemun i hvala gospodaru svijetu, ali većina ljudi to nesvača, ne razumije i ne zna. Ovdje Allaha okazije znači ukazuje činjenicu, primer da jednog roba koji u vlasništu nekoga i taj ne posjedije znači ništa od kada da A mi kada shvatimo stvarnu činjenicu našeg postojanja, da smo mi zaista robovi naših gospodara, onda u biti, ništa ne poslije, osim što nam od dani. Poput ovog roba je odmah nešto da jede Dorča, da Dorča i je ruča od večera, ima neki odjeće da se pokrije po će spavati slično. Mi smo, znači, potrebni gospodara svjetova. Mi smo njegove istinski robovi, zavisni, znači, ovisimo od njega, od gospodara Allaha subhanahu wa ta'la. Zatim, sljedeći prvod. Koja je između, Ovi Allahovite barek letala blagodati koje daje i dariva stvorenjima i ono što čovjek može da daruje svom prijatelju, komšiji, bratu, jel, majke, majci, otcu i slično. Imam Hatabi Rahimahullah kaže svaki onaj koji nešto daje i koji nešto dariva u arapskom jeziku je opisan kao wahab ili wahib. Onaj koji poklanja, koji daruje jer posto ima mogućnost, ja kad imam nešto mogu da dajam kome hoću. I tako u eropskom jeziku opisa. Međutim kaže, da li smo mi u sličnom stanju da možemo darovati poput našeg gospodara Svjetova. Jer kaže, gospodar Svjetova daruje danu noću. Ne prekida svoje davanje. Dok insan samo u određenim intervunicima daje. Nisu u svakoj priluci umogućen se dataniš nekom nešto. S druge strane, gospodar sveto daruje ono što mi nismo u stanju darovati. Kada je čovjek bolestan, ko je kome je u podariti zdravlje? Ti sa bi bolestan, ja kad to biđem, ja nisam u stanju da ti kažem ustanju. Da ti povratim zdravlje, stanje, kako se bio. Ali javate bareko tijela koji daruje to zdravlje. Čovjek ne može imati djece. Šta ja mogu učiti? Ne mogu mi ja podariti to. Jer je gospodar svetova taj koji to daruje. Znači, postoje mnoge stvari koje niko ne može darovati osim gospodar svjetova, pokus života, smrti uzimanja. Znači. To samo njegovo i njegovo je to pravo. Zato kad človjek razmisli i promisli, postoji velika, velika razlika između onega što gospodar svetova daruje i daje i ono što mi možemo dati nekome, dati nekome na poplad. Zatim gospodar svetova je taj koji ne prestaje davati. Dok tiču, neka si bogat, neka si zaradi njencu, dvije platu, jer tije plate je sve izračeno što ću raditi i koliko ti ostav daješ nekome. Allah te bareko je dano-noći, u toku dana, u toku noći, sve što tražimo, sve gospodar svjetova daje. Ima li ko da je ustao za u trećini noći, sa samo pisuje, da zatraži nešto, da mu da ne. Jel? Znači, Allah što poziva i doziva svakog ona koji ima potrebu, hađu, da ustane, da zamori gospodara svetova da bi mu on se odazvao i dao ono što traži i što išće. Zatim sljedeća, ili sljedeći provod, da je poslanstvo koje Allah daje i knjigu koju šalje preko poslanika, Allahov dar, on odabira kome će to poslanstvo dati, kome će tu knjigu Emanet podariti, da je on dostavi čovječanstvu ili narodima, ili svim svijetovima. Allah subhanahu wa ta'la opisuje pa kaže, a pogledajte, ovo je dokaz Ibn Kesiru za ovo što smo navjeli. Ajde, Allah što kaže, Koli huma malikal mulki tuqtil mulka man tasha reci odi koji posjediš apsolutnu vlast i moć ti daruješ kome hoćeš tu vlast Allah te barek vetala jer on znači posjedilac tu apsolutnu vlast i moć i od te moći daje kome hoće no koliko kolko on te barek vetala hoće watanzi al mulka minna tasha I ti oduzimaš vlas, od koga ti hoćeš vajstvo mi detajno pojasnimo. Vat u izu men teša, vat u zilu men teša I ti osnažuješ, ojačavaš koga hoćeš od robova a unizuješ ponizuješ onih koga ti hoćeš od svojih robova bijedi kel hajr, u tvojoj ruci pripada svako dobro inne kalakuli še'in kadir A zaista si ti svemoćan. Zaista si ti svemoćan. Ovo ljebnu kesir navodi kaže da Allah Tebare Keveteara ukazuje na jednu veliku blagodat prema čovječanstvu, a to je da je poslanstvo koje je dato bilo narod izrailičanima, da su poslanici zlodnji, a Allah Žešan je uzeo to što im je darovao te vlasti i moći kao poslanstvo što je podario i premijestio kome? Dao je Arapima. Od Arapa probrao koga? Kurejše od Kurejše Muhameda, Muhammedu Ali alayhi ve sellem, podario poslaniku Muhammedu sallallahu Oduzima vlast, od koga on hoće, i daje kome hoće, dokestit za tučije, pogledajte, znači to poslanstvo je uze, uzeo od uzeto od Njih i zatim je premjestio gospodara svijeta i podario Muhammedu, Muhammedu sallallahu Zato je, kaže najveći dar gospodara svijeta nama što je poslao poslanika Muhammeda s.a. To je najveći dar čovečanstvu, zbog čega? Zato što je poslanik opisan Kur'anu da izvodi ljude Allahovom voljom, njegovom dozvolom iz zabludi, iz tmina, min zulumati ili nur iz veliki i duboki tmina kufra nevjerstva ili nur na svjetlo a odje kako kažu činac kada se spominje zulumat i nur iz tmina kufra na svjetlo tauhida i ispravnog vjerovanja u Allahate bareke te bareke vetare. Zatim Gospodar sve to opisije poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pa kaže: Ja e ayuhan nabiyyu inna arsalnak šahiden ma mubashiran wa nadira. Ovi proroci pričajte kakav je poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisan, sa svim admite, Shalima, kao sjedoka koji će se doći protiv umeta zatim mubeshiran koji donosi radosne vijesti buenasira i onaj koji dolazi sa opomenu i ukazuje na gospodara svjetova na prijetnju onima koji odbiju wada'iyan ila llahi bi iznihi wasirajan munira i kaže kao daju koji poziva ka Allahu baraka va tala nego on bogov i opisuje ga na kraju sirajan munira svjetikom koja sjeti ko hoće da se povede, ko hoće da zna koji je put, to je ta svetljika posvanik sa Allaha u Evih Veselene znači skupa za njim tako je svetlji put, drži se toga i uspjećeš, doćeš inšala do vječnej kući uživanja. Zatim, na drugom mjestu vas u Anantala kaže Elif Lam Ra opisuje, kitabu na zavnahu ilike ili tuhridžan na <tosan> se minazurumati ili nur mi ti kaže, objavljujemo knjigu, kako bi izveo ljude iz tmina kufra, nevjerstva na svjetlost upute ispravnog tevhida vi izni rabihim ila sirati ila azizi hamid na pravi put gospodara, znači dozvom gospodara vašeg na pravi put, pravi put koga? El azizi moćnog, ila hamid hvali dostojnog znači to je taj put A ko je odje taj ko je izvod iz, iz tih, iz tmina? Poslanik sallallahu ve. sallam. Što vidimo da je blagodat koju ovate barek vatala daje i koju je podario nama je poslanik sallallahu aljihve sallam. Najveća blagodat koji je podario čovječanstvo je poslanik Muhammed sallallahu aljihve sallam koji poziva, izvodi ljude iz tmina, koji je ljude iz robovanja, robovanja ljudi u robovanje gospodara gospodara ljudi. Šta su ljudi priobužavali? i predmete, i kamine, živa bića, živa bića, sve živo se I dan, danas to čini. Ali okreću glavu od ovog puta gdje je poslanik Sol izvodi takve isti tmina na svjetlo i obožavaju gospodara, gospodara ljudi. Međutim, prijaš i narodi koji su bili, oni nisu znači prihvatali da je poslanik poslanog gospodara sveto. On su to okorili, Imao primjera puno u Kur'anu gdje uh, oni koji su im dolazli kao opominjači po odalaga tabare kvtala od bosanika oni su i oni su i, znači odbijali. Allah dželle šan navodi primjer salihovog naroda koji su kazali ul qiya dhikru alayhi min beynina bel huwa kaddabun ashur. Zareka je njemu dato da ovo opomnje između nas. Njisu ga prihvatili. Allah odobratio Salihaha da bude vjerovjesnik, nije htio nikog drugog nego Salih. Amka oni nisu prihvatili. da se čudi. Zareka je njemu data i To, ta opomena, ta uputa koju će on, on znači, upućivati, ukazivati na pravi put, a mi kaže vidite koliko nas ima okolo njega, nije nekom poput nas. I onda ga opisuju ko je taj sali njihovim jezikom, kako su ga shvatali, kaže zaista je on, onaj koji je veliki lažac i oholnik, opisuju tako salija, nisu tijeli prihvatiti ono sa čim je on došao. Zati kaže gospodar Sveto: "Sa ja ale mu negad da A oni će sutra znati. Sutra kada budu proživini usmrčani, gospodaru vraćani, ko je taj koji je bio taj pravi istinski lažac i ohovni koji odbio istinu. Zati drugi primjer. Alacevašanov navodi za mušrike meke koji su, su tako odbili poslanika sallahu alihi vselem i nisu prihvatili lahov izbor da bude Muhammed alai slatu selam. poslanik. Nisu očekivali nekog drugog od njih. I nisu tijeli do te činjenice da prihvati njegovu istinu. Pa su kazali, a unzid alihi zikru mim beynina. Zar njemu kaže objavljena knjiga i opomena između nas ili pored nas? Zatim kaže Allah Žešan, bel hum fi shakin min zikri ali su oni ti koji sumje nejeći do uzmu,taj je dik op pomeni ko da opis nje ostaje. oni sumje neće, ali zbog tog što oni sumjeja opisuju kao za njemu dato poslanstvo pored nas ko pas. Nakon toga gospodarve to kaže, be je duuko aga, ali oni još nisu ka iskusili našu patnju. kada isku se će tada vatiti, šta su oni odbili i koga su odbili znači, Osobu koja je miluo svim svjetovima Koje prihvati uspjeće, koje bude sjedio uspjeće, koje odbije stradaće će i nemamo znači uspjeha na ahiretu mm -hmm. Em indahum hazainu rahmeti rabbike razizil vaha Da li oni posjeduju riznice tvoga gospodara Tvoga gospodara, koje gospodara? El azizul vaha, moćnog je koji puno daruje Znači ove riznice koje gospodaru posjeduje od milosti je jedna od tih i poslanstvo kome će darati. Jer su ajti povezali, na početku Allah Đeršanu ukazuje da je on dao kome poslanstvo, poslaniku, ali su oni odbilo nisu prihvatili i na kraju opisuje zbog čega su prihvatili, ali oni poslije te riznice kome će milost dati, a kome neću, neće milost, znači poslanstvo, kome će ukazati da bude poslanik, kome neće. To pripada samo onome El Aziz, koje moćan da dah koji dar kom je kome on te barek vetala hoće u tome znači niko nema pravo da sudilje. Zatim vlast i moć koji ljudi posjeduju čovečanstvo koji posjedje ono je dar od gospodara svjetova. Allah subhanahu wa kaže wallahu yuti mulke huma yasha za i daruje vlast kome on te barek vetala hoće wallahu wasi ulalim. A Allah dželalü da je vasi hoće me pojašnavati. Al Al Ali im sve znajući zna kome će dati. Njegovo znanje obuhvata sve. Zna kome će podarti vlast, a kome će uskrati vlast. Zatim gospodar svetova e, u ovom ajetu pita za i zašto se ljudi čude kako je nekome dato, a nekome nije. A u stvari to je negacija koju malate bare kvetala negira da ima bilo ko udjela u ovoj vlasti ili da daje nekom drugom vlasti. Jer Allah Đelašanu je taj koji daje vlast i niko drugi ne daje nitu učenosti u tome, u toj vlasti. Allah Đelašanu kaže Em lehum nasibu minel mulki feidlan laju tunen nasa nekira Da li oni posjeduju udjela u toj vlasti? A kaže, kada bi oni posjedoval taj udjela u toj vlasti ne bi nikome ljudi dali. Pogledaj kakav je čovjek, kad God istinski posjedoval to, nikome ljudi ne bi dao. I da pitaš koga ti smataš da mogu biti na toj funkciji, pa ti ono, ja, ne znaš šta, mogo... Do... Teško ti je kazati, znam da imaš te ovlazati, imaš tu mogućnost, kome bi je da. Allah što ono nas opisuje da takvi, da ne bi dali nikome. Zatim kaže, em jahsudun en nasa alamatahumullahum in fadli, zar da oni zavide drugima, što im je Allah što ono dao iz svog blagostanja, svoje dobrote prema njima dar zavide znači drugi monoteisti ma vaš on to daj to ne smije vjer nik sebe zato kaže da kada na ale i Ibrahim al-kitabe wal hikmete wa ateinahum mulka al-azima a dali smo kaže Ibrahimu porodici isto tako njegovoj kitab knjigu dali smo e, modrost koju će pozivati koju će rasuđivati wa ateinahum mulka al-azima i dali smo im ogromnu veliku vlast Znači vaš vam daje, kome hoće, i poslanstvo, i mudrost, i daje snagu, moć, upravljanje, vlast na dunjalinu. <tip> je taj koji probira i daje kome hoće. I ovo ćemo isto meselo pojasniti. Kako, znači, pored vjernika, drugi imaju vlast. Kako oni posjedili? Gdje su vjernici u tome? Zatim, Suleman, alay salatu wasalam, je tražio, kako smo navjeli, na početku vlast od al al al al al al al al al al al al al Niti će neko nakon njega posliti ovu jela će kaže Kale, rabbi gfil li, wahab li, mulke, la, yon bagi li, Pa je kazao gospodaru moj, oprosti mi i podari mi vlast Kako nikome neće žati nakon mene, poslije mene Inneke antal wahab, a zaista si ti laj koji, koji mnogo daruješ Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Fesaharna lehur riha teđribi emrihi ruha en hajsu al Pa smo kaže dali i počinli vjetar. Da puše s kojeg strane on poželi. Suleiman upravlja vjetru. Kaže ste ste gore dole. Znam ste tu moć koju je dobio od gospodara svjetova. Da upravlja vjetru. Hoćemo vjetar da i tamo otjera hoćemo. Oništi daj puša moć koji je Allah dao Suleimanu, da li je neko dove posle Suleimanu moćnika. Zatim, kad ne samo to, ošajatine kule ben na iwa gauas. I kada počinili smo mu šetane, koji su moćni bili, u gradni, mogli su grad šta god poželi, velike kule. I ne samo te šeitane, kaže druge šeitane koji su ga gauas, ronioci, koji su imali drugu stvar, drugo zaduženje, da su ronili dubinama mora, tražili dragulje, sve živo što se moglo naći od nakita i donosili Suleimanu Risala. Znam se to, što je imao Suleimanu, te moći. Znam se tu vojsku, šeitana, da su počinje bili Suleiman. Zatim kaže Vaharine, Mokaranine, filosofade i druga vrsta šeitana koji su bili okovanji u lancima. Zbog čega? Zato što nisu zršavali naredbe Sulejmana. Bili su kaženi, pa je Suleman okivao u lance. Zatim kaže una hisab. kaže vlad Želašanu i ovo je naše davanje, ovo je naše darivanje, ovo su naši pokloni koje smo dali Sulejmanu. I zatim mu kaže, ako hoćeš zadrži i ako hoćeš daruj nekom drugom i nemaš obračuna za to, ne možeš biti kažen, radi šta hoć od toga. Šta znači ovdje ovo, znači mi smo ti sve ovo darovali, dali, ukazali na to, a ti nakon toga raspolaš kako hoćeš, prenesi nekome. Učenjaci kažu ima nekoliko značin, imam tabeli navodi. Prvo mišljenje, da se misli da je ovlastnik koji on dobio moć, da može nakon toga davati kome on hoće. Ovo iste ovlast, znači, i vjetar, i šeitane. Sve što A drugo mišljenje, da misli se da ako hoćeš te u vrsu šetanja koje se okovao, kaznio, pustio, slobodi koga hoćeš od njih, jel? Ili zadrži u takvom stanju. Niješ biti, kaže, niješ biti pitan zbog čega si to uradio. Allah će nam prepuštiti Suleimanu Risala. Treća vrsta zbog toga, treći govor zbog, kažu zbog toga što je puno žena Suleimanu Risala, a imao je i snagu, znate koliko im je Allah Šava podario snagu, da je imao znači veliki broj žena pa kaže koliko su mogućnosti tim obići, znači da može spavati i ostalo, a ono što nisi, što ne želiš, zapostavi, ostavi i niješ biti pitan za to. Znači to je treći govor. A imam taberi, izdvaja i uzma da je najispredniji ovaj prvi govor znači da je on mogao da kaže kome hoće da prepusti, da podari tu moć ili dio moći kojom je gospodara svetova podario, a pogledajte kakvu je moć dobio, dobio suliman ali salatu wasalaam. Zatim, sredjeći pot, iz... Allaho je Tebare Kvetala neizmirni. Dobrote je pre na stvorenjima, ostavlja vrata svoje milosti otvoreni, otvoreni U svakom trenutku. Znači, on je taj koji daruje milost, kome on te bare kebetala hoće. I kada se ovdje kaže na milost, ova milost obuhvata sve. O svi stvari koje uživaš, blagodati, ova milost obuhvata. Ne samo, znači, milost ili blagodati uputi. Nego sve što posjeduješ, sve je od gospodara svjetova. I ono što ti on dadne, nikog ne može uskratiti, nikog ne može spriječiti. A ono što ti on uskrati, što ti ne odredi nema ti čovjeka i nema isana nema sile nema moći na dunjalku koja ti može to podariti kod jela tevare kvetalav skatio Allah dželle šanu kaže ma iftahin lahu lin nas min rahmatin ono što Allah dželle otvori od milosti svoje prema nekom od robova nema znači toga koji može to uskrati, koji može to spriječiti. Zati nakon toga, wa mayum sikun fala mursilahu min ba'dih. A ono što on uskrati, što on e, učini zabranjenim da se spusti, da ti dođe, dostupim tebi, nema znači onoga koji će ti to, koji će to mogućiti. Wa huwa al-aziz A on je taj koji je silni i mudri. Paj kako završava. al čovjek kad razmislije da li ovdje baš odgovara to ime El Aziz. Jer ugazuje na silu, na moć, ko može upraviti tojim stvarima osim gospodarstva, ko je izazvano ovdje da spriječi ono što on daruje. Ko je godu u mogućnosti, evo gujno, spriječi što ono što ono što on uh, odredio da se desi i da bude počaše neko od njegovih robova. Niko nije mogu mogućnosti da što El Aziz. Nikomu se ne može suprostaviti njegovim odlukama, El Hakim udar u svemu onome što odlučuje. I zato čovjek kada spozna ovo ime onda je i svjestan onda je i svjestan Allahog Tebare Kvetala govora Rabbena la tuzikulubena ba'de izhedejtena vaheblena min ledunke rahme inneke ente l'vahab Gospodaru naš ne dozvoli da naša srca i nakon što su upućena i tražić od koga? Od Allaha Tebare Kvetala koji je el wahhab, i rahmet i milost i sve ono što milost obuhvata od blagostanja i blagodati dati Allah te bareku ve tala podari jer je on el-wahhab istinski taj koji daje. Zatim gospodar svetova ukazuje da je on taj koji nam daje i ukazuje i obaspa nas sa milošću svojom i danju i noću I da nam je mnoge stvari na prijalku podinio, sve što je na donjalku i što je rebesma dao da se mi koristimo time. Allahu džalaluhu kaže: "Alam tara wa anna Allaha sakhkhala wa ma fi'l wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina waminan nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin wa la hudawa ala wa la hudawa wa la kitabin munir alajlisano na nebesie i na ziemi da se ljudi porizneti i kaže da vas obasi pa svojo i danju i noću, u svakom trenutku mi smo, znači, okrivi bare kvetala. milosti. I onda na kraju kaže, pa opet postoje ljudi ili ima onih od ljudi koji se raspravljaju o Allahom, već, da imaju znanje o tome. Nemaju znanja, nemaju upute, nemaju huden oko toga, niti imaju neku knjigu koja je vodi, znači, u tom raspravljanju. I zato Džahil je jako opasna, Popitaj pitanju kada sve bi dozvoli i dopusti da raspravlja Allahu te bare Kvetala bez znanja, bez upute, bez svjetljike, bez znači dokaza o Allahu Tebare Kvetala. Allah Đelešanu ukazuje na ove velike blagodati koje daruje svojim stvorenjima. Zatim šesta blagodat da Allah Đelešanu daruje da njegov dar potomstvo ljudima. Zbog čega sad ovdje navodimo koje smo na početku navali? Ovdje ćemo navesti da je Allah Tebare Kvetala podario vjerovijesnicima koji su već bili u starosti, a nisu prije toga imali, imali djece. Znači čovjek nikad ne treba da gubi nadu ako je iskušan nema djete. Da gubi nadu da će Allah Tebare Kvetala to nekada podariti trebati treba trebati usrao da treba dovedi popu, znači vjerovjesnika. Ibrahim alejhi salatu vesselam je kazao: Alhamdulillahilazi wahabari wa ishako, hvala Allahu gospodaru svjetova, koji mi je podario u starosti koga? Ismaila i Ishaqa. A onda ukazuje na nešto što je on činio, što je radio, pa je skontoo da mu se on Tebare Kvetana odazvao. Završava Inna rabbi lese mi obdu'a Zaista, moj gospodar je taj koji čuje i odaziva se na dovu. Na vapaj. On je dobio i tražio od gospodara svjetova na kraju. Gospodara svjetova mu u starosti podario djecu. Ali je bio ustrajan. Tražio, dovio, uvijek, znači, od gospodara svjetova. Zatim imamo primer. Zakarijaha koji isto tako učio i tražio od gospodara svjetova. Onaka da'a Zakarija Rabbe. Kažu tom, na tom mjestu je tražio Zakarija ili je dovio gospodaru svjetova dovolj. Pa kaže Kale rabbi heveli mi ledunke durrijetan dajiba. I ovo je dovolj, jednem dovolj što mi trebamo tražiti. Na tom mjestu je kad Zakarija dozivao gospodara svjetova Gospodaru moj podari mi Od tebe, potomstvo česti to, bogobojazno, tvoje tražuje zekarija. Inne kesemiju dua, a zaista si ti taj koji čuješ dovu koji se odaziva, koji se odazivaš na dovu. Palađa što je opisao, da li se odazvao, da li se nije odazvao odazva, takvom vapaju zekarijaku. فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَلَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَاسْوَحْنَا لَهُ زَوْجَ Kaj mi smo se njemu njegovoj doj i podarli smo mu sina Jahju i njegovu ženu smo izliječili jer je ona bila kakva nerodkinja, nije mogla roditi Allah, Allah te barek vatala, kad odrije izliješno kum fe je kum budi ono biva učinio je da to stanje kako jeste u tom trenutku davna jer znači da može da može na kraju roditi sina Jahija inne hum kanu yusariun fi lkhairati wa, wa su oni, bili, su oni su kaže judejali natjecali se u dobroči u činjenju dobrih djela i oni su nas dozivali u strahu i nade. I him im podario pa kaže وَكَنُوا لَنَا حَشِيَيْن I oni su se kaželi, oni su bili ponizni prema nama. Strahovali su od nas, bojali su od nas. Znači bili ustranji, bili pravi oni dobročinitelji. Činili su mnoštvo dobrih dijela. Nadali se i živjeli u strahu i ponizni prema gospodaru svjetova. I na kraju gospodar svjetovak im je podario. Čovjeka je iskušan sam, nemal, imali lijeka. Kada ga pogleda šta čini, gdje je zbog Allahovi propisa, nema ga na mape, a traži lijek kako na koji način dobije djeta. Poslanici, iskušani koji su bili na velikim deređama, ali su bili ustranji, stano dozivali, traži god, jel da žal na kraju počasti da ne, da ne A mi hoćemo prekonaći neki lijek, Neko čudo se desi, ima li kakav vođa, ima li kakav pop, ima li kakav institucija, ima li kakav lijek, ima li kakav doktor, ima li nešto. A ovi, znači žudi, ali natjeceli su činjeni dobrih djeva, pozivali, dozavijali gospodara svjetova i na kraj gospodara svjetova se odazvao. Što ne znači da se neće dozvati odma nakon tvoje dobije. A možda sad onih koji će biti iskušati određeno vrijeme, na kraj kraja možda sad onih što neće nikad imati. Pomir se sa Allahom i Tebarek Vatala određenjem i njegovim n Eh, sad dolazimo znači na za, završno pitanje i završnu meselu, a to je kako danas čovjek kada pogleda i sagleda situaciju u svijetu, vidi da Allah te barek je ve taj koji voli vjernike. Znači, Allah što voli vjernike, ne voli nevjernike, ali kada pogledamo ko ima danas vlast, koji ima moć, ko upravlja svijetom, vidjet ćemo s to, nažalost, većine slučave nevjernice. Da oni Kako znači odgovoriti na to? Kako znači da mi vidimo da oni imaju blagostanje, da imaju uživanje, da imaju kuće, gradove, države, sve ono što čovjek nekada poželi da ima od ovih ukrasa Dunjavčke. Kako to svat, kako to razumijete? Kako razumijete Allahu te bareke wa ta'ala, mudrost da njima to podario, a vjernicima uskratio, koji su Smohana, jel, dozivaju ga, moli, klanjaju i samo njemu Tebareke wa ta'ala robiju. S druge strane, samo njemu prepisuju te blago, da su od njega, dok ovi nevjernici to negiraju, u suštini, u osnovi, negiraju, niti priznaju da su od Allaha, niti mu zahvaljuju, niti mu šukručini. Prvi odgovor, znači, ovdje ćemo odgojati na nekoliko načina. Prvo, da Allah Allahu Tebareke wa ta'ala, da je rizik obskrbu svakom onome ko uzme za esbabe a tko se potrudi uzme za uzroke Allah dželešano tako mu obećava da će dati da će mu dati dunjaluk kako u Kur'anu kaže Allah dželešano men mm. kana yuridu el hayat ed dunya ve zinetaha nuffi نوفف إليهم عمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون onaj koji bude žودio za dunjalukom dunjalučkim varljivim ukrasim Allah نوفف إليهم dat ćemo jim dat ćemo znači njiho trućemo nagradi tihmu za ono što su živjeli, žudjeli, začini su se upustili u traga i to ćemo im podariti. Allah obećava što tako mu dati. Ko bude samo htio dunjavog, dat ćemo ga, znači, dunjavog, sasvima ništa dunjavog nosi sa sobom. I kažem, mi ćemo njihova dijela nagrati na dunjavog fiha, sve ćemo im dati na dunjavog. Zatim obećava pa kada, vahum fiha la yub hasun i nećemo ih oštetiti tome. Trud koji se uložio dobit ćeš, i bit nagrađen za ono što si traže, što si žudjeno dobit ćeš. Međutim, Allah je da što ano kaže U la ika levine lejse lehum fil nar. Ali su oni koji na ahiretu neće imati ništa drugo osim vatre. Kazna na ahiretu je vatra. Zatim na kraju kaže Vahabita ma san'a'u fiha vabatinu ma kanu ja'melun i bit će im poništena sva djela koja su činili do tada, sva djela koja su činili do tada i ono što su radili. Ovdje mesela ako ste čitali Kitabu Tevhide i slušali Kitabu Tevhide vidjet da su djela, onima koji kojima su poništena djela, oni koji rade djela na dunjalku izrije, rije, iz i nisu imali cilj ahireta. Znači ne, opasno, možeš biti iskren ali imaš cilja hileta, nagrade, ono što očekuje vjernike tamo takima će dijela biti znači upropašena i paštena. Ali ovdje, znači, ovo što mi dokazujemo dokaz da svi oni koji budu žudjeli za Dunjalkom, da se natječu Dunjalku, da zarade i steknu na Dunjalko, on će svima njima dati. I obećano će im dati neće ništa biti od toga uskačeno. Sva nagrada za njihovo truće biti na dunjalku. Što znači, ko bude uzeo za uzroke i požurio ka Dunjalku, da ga stekne i ga dobije, on će ga dobiti. Ova druga skupina o kojoj mi pričamo, znači da se nisu znači, poslali s ovom dunjalukom, dostignućima, vladanje, moći i ostaključim gospodarstvima na dunjaluku, dobili su ono što su, su tražili. S druge strane, kada čovjek shvati hadis poslanika sallahu alihi wa sallame gdje kaže da kod Allaha dželašanu u dunjaluk ne vrijedi poput krila mušici jel? Ili drugi hadis poslanika, sam, da je najvišao sa shaba poput mrtvog jareta. Pa kaže, ko će dva zadat za ovo jare jedan dirhem? Pa kažu Božji poslanić, on kaže, živ ne vrijedi jedan dirhem, kad su vidjeli kako je mršav, jel? I kako je, i su u kakvom istanju. Kaže, živ ne vrijedi kako tek mrtav. Kaže, tunjalu kod Abaha ne vrijedi onoliko koliko vrijedi ovo jare kod vas. E sad pogledajte, šta se kaže? Očeo se kaže, ko je shvatio suštinu vrijednosti Dunjaluka, ne smije sebi dozvoliti da smatra Dunjaluk veliki, jel? Ne smije sebi dozvoliti da shvata da nevjericu živa i u blagostanju Dunjaluka, jer je on bezvrijedno, nema vrijednosti, zbog čega to što zna da je prava vrijednost, istinska vrijednost, vječna kuća džene. Kada uzmiješ i svatiš ženet i vrijednost ženeta i dunjalog, njegovu bezvrijednost, onda znaš oni ništa u svar ne posjeduju. Dakle onda znaš da oni nema nikakve vlasti u tome. To je jedan od, načina, jedan od načina kako čovjek da odgovori zašto njima dato. Dato im je nešto što je kod alaha bezvrijedno. Imamo primjer mušice, imamo primjer znači, mrtvog jareta. Koliko je to jare bilo vrijedno znači, u očju ashaba da nisu tijeli dati jedan dirhem. Jedan dirhem, ni za živo, ni za mrtvo. Znači toliko kompletan Dunjalog sa svi svojim ukrasima ne vrijedi kod Allah, Tebarek, Vatala. Alamo još jedno krilo mušice. Čovjek od to kada svati onda znači svatio je veliku stvar na koju može da naj odgovori zašto njima dato to, a muslimanima nije. Drugo, Vlasti i nadmoć na Dunjalu Kola Đelešanovu dvije skupine. Znači nekada vlast i nadmoć daje vjernicima, a nekada daje nevjernicima, drugoj skupini. Vjernici je ono što Olašanu voli da dobiju tu vlast i da imaju tu vlast, a nevjernici su isto tako dobili vlast zbog slabosti muslimana. Dobili su vlast. Allah Đerushanu opisuje znači, ovu prvu vrstu vlasti gdje kaže da će je dati samo vjernicima i daje šartove. Slušajte dobro. Allahu Allah kaže obećava i daje šartove. Kom je obećava? Da će im podariti hilafet na Dunjalku, upravljanje na Dunjalku. Od vas onima koji budu vjerovali i dobra djela činili. Prvo, da bi dobili vlast i upravljanje na Dunjalku, hilafet, a vidite ona znači prvnu vjeračiju kako su joj dobili. Mora imati iman po sebe i mora imati dobro djelo. Iman i dobro djelo da bi dobili. Zašto Allah šakar lije stahli fennehum fil ardi keme stahle fel lezine min qablihim? da bi im podario upravljanje nadunjalukom, hilafet nadunjalukom, kao što je dao i on ima prije, prije njih. Morali znači, vjerovati i morali dobra djela činiti iman, najpravi iman. Pravo znači imana i dobrih, dobrih djela. Nakon toga kaže Vala yumakinanna lehum dinehum ullezir tada lehum Vala yubadilanna hum min baadi halfihim emna Zatim će kaže nihov vjeru po ustajanjem odšeli na Dunjaluk. O nekoj bude rad dobro. Ono se vjerovalo dobro. Podarči im vlast i vjeru čemu pospostavite ono sa kom i on subhanahu wa taala To je jedino islam. Naći vjera vjera islama. I ne samo to, nego će nihovo stanje. I stanje i stanje straha e prebasti ustanje sigurnosti. Zamijenite, znači, straha strahu, stanje sfigurnosti. Koliko dana svi živi u strahu. Al Allah što obećava kome? Onima koji budu vjerovali i dobra djela činu da će im sve to podariti. I na kraju glavni je šart spominje. Pa kaže Ja budu ne ni laju šriku ne bišaj a oni će samo mene obožavati i neće mi širk bilo koje vrste činiti. To je obećao onima koji budu ispuno Zatim kaže وَمَا كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَاُلَيْكَ هُمُ الْفَاسِبُونَ A oni koji ju znavjeruju posle toga, to su pravi nevjernici. Što znači da Allah te bareke v.t. će podariti vlast vjernicima kada ispune ove šartove. Svako, da kažemo sanjanje, da će doći sutra bolje za nas, a da se ne radi na ovome, Je znači zagoda. Da kažeš nas deset ćemo izmijen stanje i idemo nešto mi da radimo. Nije slatko ništa. Ili je to pogrešan put i meneško i nije znači išao po slavnim i sve. Ovo je ajet koji su ga nazvali ajet promjene stanja. Ajet znači temkina. Ajet e, porosa izetka i vladavinje na dunjalu. Koga svati i koga razmisliti? I onda ćeš vidjeti nakon ove ispoznanje ovog ajeta i shvatanje ja, koliko su ljudi u nekim svojim segmentima, shvatanjima, vjere i načina kako djelovati pogrešno shvatili vjeru islama. Znači ovdje lašan traži se odgoji pojedinac, zajednica, džemat, nakon toga dolazi ono za čim si žuli Da se popraviš svjerske strane, duhovne strane, da se pravi istinski vjernik, imaš imak ko sebe. Zatim da to manifestiš svojim dijelima, da radiš njih samo dobra, dobra, dobra djela, dobre stvari, srnom što je poslanik je ja Asabi, Salao Lavo, Aljihiva, Salao što su učinili. A šta je to? To je prirod Mekke, jel? Jel ovo poslanik radio? Ima nimo, Asabi mali ima, radio dobra djela, pozivali drugi u to. Nakon toga su dobili državu u Medini. Allah je zašavno stanje straha kojim su živjeli u Mekke, pretvorio u stanje sigurnosti. Zbog čega? Zato što su bili ustrajeni i na, na imanu i na dobročinstvu, na dobrim dijelima, i ni, Allaha su obožavali istinskim obožavanjem Isljima, ali ko se je primije sa širka, bilo koje vrste. I Allah Žešan je dozvolio temkin. Upravljanje je hilabet na svijetu. Nakon nije je došao, nakon znači, od poslanika je došao u već, Omer, Osman, ali svi su uspostavili ove stvari koji traži islam od nas, koje traži gospodar svijetu. I onda vidimo zbog čega nedostaje muslimanima upravljanje i moći vladavine na Dunjavku. Zato što se daleko sve gavoga je pobrajeno u Kuranskom ajetu. Allah dž.š. opisuje drugu vrstu, drugu kategoriju, pa kaže: "Felema nasu ma zukiru bihi fatahna aleihim abwab. Fatahna aleihim abwab kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadhahum." حَتَّى إِذَا فَرِهُ بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَقْتَتَهُمْ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ A kaže, kada su zaboravili, na ono o svojimi smo i mi opominjali, na što smo mi ukazivali. Kad su postali nevjernici, glave okrili, nisu htjeli prihvati din, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ Kad otvorili smo im svoje bogatstvo, lahim dođe, dunjānu kim otvorili. Kad su nevjernici postali, Allah kira. Razumijete ovaj primjer. Ka su uznevjerovali Alvađeršani, podario to bogatstvo. Podario im Raskovi, što im sve. Zbog čega, kaže, i kad oni još u većem uh, poletu bili, kufrne vjerstva, to im se osladilo, Allah što kaže, Ahaz Nahum Baktete, tada smo ih iznenada ščepali. I kaznili, pa iznahumu bili su oni. A onda su svi postali, jel, očajni u onom stanju, kako im je zadesla zade slahy smrt.